jeg bliver et korps ombudsmand. der, der holder øje. Jeg ja, er velkommen her til en af de fine københavnske saloner. Velkommen her til salong på toppen af Berlingske Media, hvor vi i dag sender live foran et super valginteresseret og måske også et lidt træt publikum, for hvilken nat det var i går. Vi skal salongsnakke os igennem de virkelig interessante resultater og den nye politiske virkelighed, sammen med et yderst kompetent panel. Velkommen til iværksætter og tidligere minister, Tommy Ahlers. Tak. Velkommen til tidligere politiske leder og øh, for enhedslisten, Pernille Skipper. Tak. Og øh, velkommen også til tidligere socialdemokratiske minister, senest justitsminister Nick Hækkerup. Tak. Velkommen i Østergårds Salon. Jamen, jeg kan jo starte med at spørge jer sådan, øh, helt kort, øh, hvor mange timer har I sovet i nat? Pernille. Altså på kombination af det valg og så to små børn, det er ikke så meget. Det kan jeg ikke lige regne ud. <laughs> Nej. Nick, tror du på det held, der nu øh, pludselig ser ud til at have tilsmilet Socialdemokraterne? Det er vel først og fremmest vælgerne, der har tilsmilet socialdemokraterne mere end helt. <laughs> øhm, men det er da rigtigt, at det, da, det, var da, det var da vildt at følge i går. Jeg, jeg var et sted, hvor, hvor man både så eh, DR og TV2 og følge udviklingen, også fordi at DR hang noget efter TV2 i forhold til i hvert fald øh, styrkeforholdet hen over og mod midten. Ikke? Øh, og den der udvikling, der skete i løbet af aftenen, det, altså, det var da helt utroligt helt vanvittigt. Ja, det vil jeg godt mig at kalde sige. det. Ja. Øhm, jeg tror også måske er der også nogen i salen her der vågnede lidt til et chok, øh, så måske gik i seng og troede at Lars Lykke havde de afgørende mandater ja. og øh, så vågnede vi til en virkelighed, hvor øh, Mette Frederiksen vandt. Øh, hun gik endda frem Lykke og øh, Danmarksdemokraterne stormede ikke, men stormede ind, men fik altså ikke de afgørende mandater. De radikale står nu lige pludselig i en øh, nøgleposition, selvom partiet blev slagtet i valgkampen, og det samme gjorde de gamle borgerlige partier, Venstre og Konservativ, og også Dansk mens øh, liberale Alliance fik et kanonvalg. Det bliver ikke bare status quo. Tommy Jalers, din gamle chef, Lars ja. Lykke. Nå, jeg tror, du mente Jacob Vellemann. <laughs> ja, ja. <coughs> Der er jo to ham, gamle temaer. Men, men det er jo ikke det Selvom vi har lidt forventet det, så er det jo stadig trist at se, at at Venstre bliver bliver på den måde, de blev, ikke? Og det minder jo lidt om, altså i erhvervslivet, der har man jo en, nogle gange laver man en, en, en, en spaltning af et selskab, fordi man har en del af et selskab. Hvis værdi ikke er helt tydeligt for aktionærerne, så kan man splitte det op opnå en højere værdi Nå, som det, selvstændige I enheder. Og det får man, det får man jo ah. lidt indtryk af, der hvor Jakob også kalder det forenet venstre. Det er, jo, det, er jo, det er jo naturligt, at det er, altså det er jo ret vildt, ikke den tidligere... Næstformand, og så den tidligere formand, der er ud og stiftet hver deres parti. Og ja. de øh, har nogle, øh, hver især på hver deres måde, både markante personligheder, markante projekter, og det har der været appetit på derude. Og det har vælgerne talt, og det er jo på, på sin vis imponerende, men også trist for, øh, for Venstre. Det har nok været smart at holde det, holde det samlet. Men, øh, men sådan, øh, sådan, sådan blev det ikke, øh, hvad Lars gør det, ved jeg ikke det, du er klogere på, tror jeg. Ja, men vi, vi, vi får at se, om vi kan blive lidt klogere på det også i, i løbet bare af, af den her podcast. Det, som vi i hvert fald kan sige, det er, der, det bliver ikke bare status, status quo. Øh, Mette Frederiksen har jeg i hvert fald sagt, nu går hun til dronningen, hun går af, der starter en runde, øhm, og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i sin sejrstale om det. I min tale på valgaften tilbage i 2019, der takkede jeg daværende Statsminister Lars Løkke Rasmussen får med og modspil. Jeg håber, at det nu kan blive til samarbejde. Nick Hagerup, hvor meget skal vi tro på, hun faktisk mener det? Det skal vi tro fuldt og fast på. Jamen, det, altså, det mener hun. Det vil hun. Altså, men, Jeg tror i virkeligheden, at vi kan godt bevære alle sporene med forskellige konspirationsteorier osv. Men i virkeligheden, så, så, så, så vil hun gerne det her. Og hvorfor vil hun det? Hvorfor vil socialdemokraterne gerne det nu? Ja, det er fordi, at det giver en mulighed for at, tror jeg, at, at, lægge, øh, at ikke være afhængig af et flertal øh, til venstre side, som omfatter også alternativet nu øh, mm. og så videre. Og så, og så øh, simpelthen for at prøve at lave noget operationelt. Øh, det er med at skær fløjene fra Skipper. Altså, hvad, hvad tænkte du der med det, Frederiksen efter at have siddet på jeres mandater i? tre et halvt år, så udskriver hun valg, hvor hun jo nærmest smider jer ud med øh, badevandet. Æ tak for... <går> Ej. Du må gerne færdiggøre det. Ja, selv. det gør jeg ikke. Det er en fin salong. Det er en meget fin salong. Jeg tænkte tak for kaffe. Jeg tænkte på, om du i måske i virkeligheden tænkte sådan her. Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen. Og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering, i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Løkke og Pia Kærskov har ført igennem de sidste 10 år. Her er det jo din forgængere, Johan Smidt Nielsen. Jeg er helt trist af, hvor rammende det egentlig er. Ja, fordi det her er jo en anden situation. Det var dengang, vi den havde reformregering, hvor man lige pludselig gerne ville lave reformer med de borgerlige, en skattereform, hvor I troede, I var langt, og lige pludselig vendte man sig mod de borgerlige. Er der lidt det vu Det er da det, der er frygten. Altså, det er, man kan godt sådan mærke, at Coridons spøgelse begynder at genrejse sig ude i det fjerne et eller andet sted. Ikke? Nogle har engang en talt om, om han pludselig kunne komme ind og blive statsminister. Men prøv at høre, at det stopte. Altså, hvor <laughs> han inde det her? Ikke? kan ikke blive ved med at have alle mulige gamle mennesker, der bare kommer tilbage og rejser sig fra de døde. Altså, at Lars Lykke har allerede gjort det, ikke? så det må holde. <laughs> Ej, men det er klart, at, at for Enhedslisten som parti er det jo øh, bekymrende, synes jeg, at vi nu kan skiftes ud med moderaterne. Mm. Æ, ingen tvivl om det, og, og substantielt er jeg også ekstremt bekymret for, hvad det så kan betyde. Mm. Hvilke, hvad de her reformer, som hun står og taler om, det er. Det er jo ikke, fordi jeg er imod reformer i ordets enligste forstand. Men det plejer bare ikke at betyde noget, som vi er specielt glade for. Og, og hvis man skal tage de 50.000 i arbejdsudbud, som Radikale har meldt ud, med ind i ligningen, og så Lars plus en Lars Løkke, øh, gange den tale i går, så, så, så er vi da helt klart bekymrede for, at nogle af de her klassiske arbejdsudbudsreformer de kommer øh, på spil igen og, øh, og kan betyde det, som de har betydet tidligere, nemlig et ekstremt forringet socialt sikkerhedsnet. Men det vil øh, de nok under der. alle omstændigheder, fordi selv hvis øh, hun ikke indgår i en regering med Moderaterne eller Venstre, så er der jo et reformflertal, hvor man må gå ud fra i mange politiske aftaler ved enhedslisten stået udenfor. Og det er jo der, hvor vi så kommer nærmere det, der var øh, anderledes end under korridoren. Altså fordi det, der var dengang, det var jo et enhedslisten, som altid klassisk havde parret på øh, den mest venstreorienterede realistiske statsministerkandidat og har gjort det betingelsesløst i den forstand, at de kunne sidde på vores mandater, ikke at vi stemte for deres politik, men at de kunne sidde på vores mandater. Og efter korrideren, og, øh, og, og hvor galt de kunne, vi har set, hvor galt det kunne gå, så lavede enhedslæsten jo en helt ny strategi, hvor vi også sagde, jamen der kan også være en grænse. Altså hvis man fører afgørende økonomisk politik til højre af sanden så er det jo nok der, man skal finde sit parlamentariske grundlag hvor man kan vælte selvfølgelig Præcis. statsministeren. Men ellers er I jo vant til, at hvis I skal have indflydelse, går det igennem en socialdemokratisk statsminister. Ja. Der er jo heller ikke rigtig andre veje at gå. Nej. Det er så, jo bløjet ved at være venstrefløjen. Så. <laughs> så de forhandlinger, der kommer nu, hvordan vil venstrefløjen, enhedslisten, bide sig fast til, i bordet og faktisk få politisk indflydelse? Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke mig, der skal gøre det. Men jeg, jeg, jeg tror, at det bliver meget afgørende for det første at illustrere, at hvis Mette Frederiksen hun går til højrefløjen, så er det hendes valg, og at hun havde alternativer øh, hos enhedslisten. Hun kunne have gjort noget andet. Hun kan... Lige på et hængende hår, men hun kan dog fortsætte det røde og ikke mindst grønne flertal, som har været øh, den sidste periode, som jo også har været øh, historisk god fra sådan et, øh, et, et velfærdsstatselskende, klimaelskende synspunkt, så har vi rykket meget mere de sidste tre år, end man har gjort de 30 foregående. Øhm, og at hvis det ikke bliver med enhedslisten, så er det Socialdemokraternes valg, og så må vi jo øh, gå tilbage til det andet ben, der også er enhedslistens store styrke, og det er at bide dem i haserne. Men, men jeg tror ikke, du skal regne med, at der kommer en regeringsforhandling ud, hvor at enhedslisten lægger mandater til et eller andet med moderaterne. Nej. Øhm, et er, at det bliver ekstremt spændende, hvordan der bliver dannet regering. Vi kommer lidt tilbage til det. Noget andet er jo, om det er Mette Frederiksen, der kan stå i spidsen og blive statsminister hele vejen igennem. Hvis man kigger på resultatet, så tænker man, at det er den logiske slutning. Og så har vi så Lars Løkke inde i puljen, som vi lige talte om tidligere, og man aldrig helt ved, hvad kan finde på. Lad os lige høre, hvad han sagde til den sidste partilederrunde i nat. Sådan må er, må, jeg, må som jeg ikke lige ret misforstå, at du siger, at jeg peger på Mette Frederiksen som statsminister, det gør jeg ikke. Nej, som, øh, Kongen, som kongelig undersøger. undersøger. Ja, men ikke ja. som kongelig Ja, jo, jo, jo, men det ligger jo i det, det plejer at være med henblik på at danne regeringen. Det er ikke det, vi gør. Altså, ah, vi peger på Mette Frederiksen med henblik på at afsøge, om der kan laves et politisk program, hvorpå der kan dannes en regering hen over midten. Og i den øvelse må så også ligge, at man finde ud af, hvem skal så være statsminister. Tommy, ellers skal du lige oversætte din tidligere formand? For? <laughs> <laughs> <laughs> Lars Anel elsker jo omskrive, øh, omskrive reglerne, det må man sige, at han også har gjort ved, ved det her valg. Øh, altså, der, der, vi skal jo lige huske, der er 40 procent af danskerne, der er ind med at stemme på et parti, der tydeligt siger, at de vil lave en regering i over midten. Ikke? Det er øh, moderaterne, øh, radikale og, øh, og socialenhed. De har sagt det hele tiden, ikke? Det er 40%. procent, Så der er også et eller andet valgets tale i det for, for statsministeren om og så også virkelig prøve at afsøge det. Mm. Og det, Lars siger her, det, det er, at det vil han sikre. Han har nok hele tiden nok troet, at han havde mulighed for at presse det igennem, og nu har han i hvert fald prøve via den position, han har, at sikre, at det reelt bliver afsøgt. Og han mener det skulle. Han har jo også insinueret, at han sådan set synes, det vil være lettere uden Mette Frederiksen for bordet Der er en advokatundersøgelse af hele mink som er en del af det grundlag, vi skal diskutere. Nick Hækker, kan man forestille sig, at på et tidspunkt står Mette Frederiksen for meget i vejen for Socialdemokraterne til, at man faktisk ender med at skifte formand i det her forløb? Det kan man godt. Bare ikke nu i forbindelse med det her valg. Altså, øh, det, der er slet ingen tvivl om, at det er Mettes position, i Socialdemokratiet, er øh, utrolig stærk. Han øh, ja, jo også godt nok og, cementeret i går. Og, ja, og der er ingen, som helst øh, slinger i valgsen i forhold til, at Mette er øh, formand og statsministerkandidat. Og man må også sige, altså, udkommet af det her bliver, nu skal der gå tid op af stolperne ned og væk, og det kan dem bare udsikre, hvor det ender. Det eneste, man kan sige med relativ sikkerhed, det er vel, at Danmarks kommende statsminister hedder Mette Frederiksen. Altså... Det, det, de og det er så det, de Lars lykke ikke helt vil konkludere, men lad os se, ja, ja. Hvad, men, hvad det bliver men, for et forløb. Men i virkeligheden, altså, hvis vi nu lægger til grund, at Lars mener det, han siger, og Mette mener det, hun siger, øh, og de får sat sig ned, så er det vel svært at forestille sig nogen andre i dansk politik med så stor øh, indholdsmæssig og procesmæssig kreativitet, som lige præcis de to har. Det bliver nemlig meget spændende altså, med de to øh, ind der, der kan de nok, hvis de vil finde hinanden, finde ud af nye konstruktioner. Altså, lad os nu tage, så er der nogen, der under valgkampen har sagt, hvad for en ministerpost, må Lars vil have. Men sådan fungerer det jo ikke op i Lars' hoved. Altså, det, det er jo ikke en ministerpost. Det er, jo, det, er jo, det er jo en ministerpost, det er jo sådan en accept af boksen. Han vil jo sige, nej, vi skal strikke noget nyt sammen. Jeg skal fungere på en anden måde. Det skal se anderledes ud. Altså, så... så så hvis de to mener, hvad de siger, så, øh, altså, så, så skal de nok. Så, altså, så, så kommer det til at lykkes. Jeg ved godt, at men, der var mange processmænd, og meget kommer til at tage tid, og ud af døre, ind af døre, og kriser, og alt muligt. Larsen har jo tidligere prøvet sådan et, et formandsskab. Det kan være en prøve sådan et statsministerskab. Ikke? <tryk> ja, ja, præcis. <lød> Jamen det kan sådan noget Så, et delstatsministerskab, et del et, del, ja. et del ikke? Jeg synes jo det interessante også at der er, at der er jo ikke kun det at diskutere poster, Og jeg synes det er en interessant tanke, fordi helt sikkert ja, det kunne lige ligne ham at komme med en eller anden jeg ting op af ja, hætten. Men Juflælge. ja, men det er jo det er jo fordeling af poster og positioner. Der er jo noget substans i det her, som er endnu mere afgørende, hvis man ligesom kigger på hvad er Mette Frederiksen har opbygget den ekstremt store opbakning, som hun har øh, på, Æh, ikke bare i befolkningen, fordi wow, vanvittigt at få over hver fjerde stemme i Danmark på, altså, på, på en, efter en valgkamp, der har handlet om hende rigtig meget. Det synes jeg er imponerende, det må man bare sige. Æh, men men og, og så også gøre det efter nogle år med sådan nogle kriser. Det er det, det virkelig, hendes lederskab er blevet cementeret. Men hun har jo også bygget det projekt op på en venstredrejning, i socialdemokraternes økonomiske politik. Altså det var et opgør. Oh, men det er vel ikke rigtigt det, hun har gået til valg på nu. Nej, nu er ikke det den en her, regering, nej, ikke og reformer. Gang. Men det som... er det, det, hun har bygget øh, opbakningen til hende øh, på. Altså det var et opgør med Bjerne og reformerne. Det var et opgør med nedskæringspolitikken og skattelettelserne til de rige. Sammen, at... sammen med højredrejning på udlandingepolitikken. Er det ikke sådan lidt enhedslæstens ønsketænkning, det du kommer ja, med? Nej, jo, det kan godt være. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nej, men ikke at, ikke at sige, at hun har tænkt sig at fortsætte eller i øvrigt komme mere i enhedslæstens retning, for det er der jo ikke noget, der tyder på overhovedet. Men sådan som jeg kender hende, så er øh, hun heller ikke øh, i den position, fordi hun gerne vil være i den position. Hun er i den position, fordi hun rent faktisk mener nogle ting. Jeg er ikke ind i det hele, men noget af det. Så når hende og Lars Lykke, de på en eller anden måde skal det til, få det til at kreativt mødes, så er der jo altså også nogle hæler og som skal klippes på substansen. Og, og hvem klipper de største hakker af? Det bliver altså ret spændende. Det bliver rigtig, rigtig interessant, og jeg tror, vi i hvert fald er enige om, at vi kommer nok til at væbne os med tålmodighed. Øh, Nick, da I sad ude i uh, det sorte tårn tilbage i uh, 2011, det tog 18 dage. Ja. Uh, Anger Jørgensen har rekorden indtil videre. Han brugte 35 dage tilbage i 75 på at danne regering. Uh, hvis Lykke lige pludselig bliver ekstrem kaosorienteret, så vil jeg være øh, overrasket, hvis vi har en regering inden jul. Men lad os nu prøve at se. Det, det der også er interessant, det er, at de radikale, mm -hmm. som vi jo ellers nærmest mm -hmm. har dømt ud i hele den her valgkamp, de har lige pludselig fået en øh, nøgleposition i de forhandlinger, der skal i gang. Lad os lige høre Sofie Carsten Nielsen fra i nat. Så hvis I kan få mere politik igennem med, lad os sige, Løkke, Ellemann, undertegnet, pabe, og hvad der nu ellers skal til for at lave 90-minlater, så er I åben over for det. Selvfølgelig handler det altid om det politiske grundlag, skal det gør, men for hver og en af os, altså, vi skal forhandle en for hver og af og det er forhåbentlig det, der går i gang nu. Ja, det var Alex Varnomslag, som prøvede at udfordre Sofie Karsten Nielsen på mulighederne for, om hun i virkeligheden kunne arbejde sammen med de borgerlige. Tommy Ahlers, I har jo haft snakke med de radikale, hver gang der også har været reformsnak hos de borgerlige. Ja. Hvor lette tror du, de er at samarbejde med? Kan man få dem til at hoppe over? Godt, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, de står selvfølgelig i en svær situation med at blive, øh, altså ved at have mistet så mange, mange stemmer, så er de nu til at spørge sig selv om, hvem er der, der endte med at stemme på os? Øh, på os? Er der nogen, der gerne vil have, at vi går i, i rød retning eller, eller i blå retning? Det tror jeg sådan er, er, er det, der står først. Men hvis de virkelig mener, at det handler om politik, så kan jeg sige fra min erfaring og erfaring med de radikale, så ligger de godt nok tæt på, på blå på rigtig mange områder. Også de områder, der kommer til at handle om nu, øh, også på klima i forhold til hvordan vi laver klimapolitik, også på i hvert fald på i forhold til V og K måske også lidt el på, på klima de lægger øh, helt ens på mange af de reformer, der skal til at, at, at laves nu, også i forhold til hvordan vi forholder os til inflation, og faktisk også, lad os lige også øh, anerkende, at radikale også har flyttet sig i forhold til øh, øh, nødvendigheden af en, en meget øh, progressiv forsvarspolitik og sikkerhedspolitik så, så sådan hvis det virkelig kommer til at handle om politik, så burde radikal. radikale Så er der øh, sådan noget som altid er noget mm. af det, der splitter der synes Jeg synes også, de har været meget mere øh, fremkommelige i den her valgkamp. Selvom, det, selvom udlændingepolitik ikke har fyldt meget, så synes jeg godt, de har været meget mere fremkommelige, end man, man tidligere har set. Nu kan uh, det være, radikale. det er dig, der har brillerne på. Nick Hagerup, ja, nej, der er vel nej, ikke noget... I virkeligheden, nej, i virkeligheden ja. tror jeg, vi snakker lidt... Altså, vi tænker i gårs politik og i gårs folketing, når vi siger, at de radikale er i en nøgleposition. Ja, det er de radikale som udgangspunkt. Men ligesom Pernille sagde, enhedslisten kan skiftes ud, hvis moderaterne er inde. Hvis moderaterne er inde, så kan de radikale også skiftes ud. Altså, så er nøglepositionen simpelthen væk. Øh, og det er noget af det, der bliver interessant at se her det kommende stykke tid, hvordan det kommer til at udspille sig. Ja, fordi der er jo ikke altså. noget, Socialdemokrater hader mere, end at være afhængig af de radikale. Øh. Sushi. Ja. Sushi måske. <laughs> Nej, jeg er med jeg vil med sushi. Nå. Hvad er det for en position, <laughs> jeg råbe, at, at de radikale jo trods alt kan blive super interessante i det her forløb, der kommer nu? Fordi jeg ikke lavet andet at smadre dem i løbet af hele valgkampen og sige, vel ikke i regering med dem, og stadig nok at gnæde jer lidt i hænderne om, det gik sådan ned. Nu står Sofie Karsten lige pludselig der og kan bestemme noget. Det må da være frygtelig irriterende. Ja, ja det er det vel nærmest øh, <laughs> frygtelig irriterende. Øh, Jamen, hvad, hvad vil de gøre nu? De radikale, de, de vil pege på med det. Så skal man i gang med nogle forhandlinger. Så skal øh, partierne til i størrelse. Så skal man finde ud af, hvad er der at gøre godt med. Og der bliver det altså. Det bliver jo lidt. Altså, Lars Lykke er jo det, det sted, hvor de radikale allerhelst ville være, Bortset fra han så lige manglede et enkelt mandat. Ikke? Øhm, så, så de radikale er selvfølgelig set med radikale sted, eller et, et godt sted. Men ikke det sted, de gerne vil være. Altså, Ej. det er de simpelthen ikke. Så skal der ske det, som Vanille siger, så skal man gennem et langt forløb, hvor man konstaterer, det gik så ikke hen over midten, og så skal der danse en regering. Men hvordan synes du, de var at have med i det sorte tårn? Nu ved godt, du... Øh, var... øh, jeg tror, at... Øh... Det er jo ikke de samme mennesker. Altså, det er jo ikke de samme mennesker, der sidder der nu, som der sad i det sorte tårn, eller som i øvrigt sad forhandlet forståelsespapir for det, det tror jeg ikke, man skal tage fejl af det. Så det, det du siger, at de ikke helt lige så stejle, som Margrethe Vest er? er andre mennesker. <laughs> I meget, I meget diplomatiske jeres svar, men man skal også og altid uh, høre, uh, hvad der sker i pauserne. Nå. Når nu en uh, regering på et eller andet tidspunkt er uh, dannet, så skal der sættes et uh, ministerhold. Hvis vi nu uh, leger med tanken om, at uh, moderaterne kommer til at få ministerposter, uh, så må man forvente, at Lykke nok hiver nogle eksterne profiler ind igen som minister. Tommy Ahlers. <laughs> er du på vej tilbage? Det er, har du, du har jo prøvet før, at lykke ja. ringer. Hvad vil du sige, hvis han ringer igen og spørger, om du vil være minister? Jamen det kommer til at sige, at jeg er i gang med noget andet nu, og jeg sidder i Venstre, så det vil være, være lidt underligt at, <laughs> at, at, at gøre det. <laughs> øh, men, men selvfølgelig høre, hvor, hvor, hvordan den der koncernstruktur med Venstre egentlig fungerer. <laughs> <laughs> øh, den, der, den der fælles uh, hovedbestyrelse, hvordan den bliver skabt og sådan noget. Øh, nej, det, det, det, det kan det, det, det, det, det, det jeg heller ikke se, kommer til at ske. Altså, Hvad det, første gang, han ringede tilbage i 2018. Hvad tænker man, når man sidder der i det private erhvervsliv, og lige pludselig ringer statsministeren og beder ind om at være minister? <laughs> Så tænker man, øh, jamen, altså jeg var rundt om, om mange, mange overvejelser, og det er egentlig endt med, øh, der, der, hvor altid har placeret mig, det er steder, hvor jeg synes, jeg kan skabe øh, sådan en reel forandring. Det jeg har gjort som, som iværksætter, det jeg har gjort med de her lidt over 20 virksomheder, jeg har investeret i. Og det var egentlig også det, jeg tænkte, øh, man, altså det første spørgsmål, jeg tænkte, var, er det, altså, er det et sted, man kan skabe reel forandring? Og det endte jeg med, at faktisk så synes jeg, fik jo desværre kun 13 måneder som, som uddannelse- og forskningsminister, men jeg synes faktisk godt, man kunne skabe reel forandring, øh, også på, øh, på den øh, ministerpost med at lave nogle ting om uddannelsessystemet, men måske også med at lave nogle ting om at øh, være med til at skubbe til nogle ting øh, internt i Venstre. Så det synes jeg. Men så endte jeg jo med at konkludere øh, derfor lidt over et år siden, nu kan jeg sige, at jeg gik fra min bestilling to tredje ind i valgperioden, fordi vi fik et valg lidt før, så det var ikke halvdelen af valgperioden. Så to tredje ind i valgperioden, der valgte jeg at sige, at, at jeg tror, at jeg kan skabe større forandring øh, udenfor øh, i forhold til klima, fordi jeg synes stadigvæk, der er noget for Du gad han ikke, når du kunne være minister. Nej, nej. Jeg, okay, jeg anerkender fuldt ud, man kan skabe mere forandring som minister, end man kan som i opposition, ikke? Fordi nogle gange er dårlig. Du kan lige så godt sige det, som det er. Det er røvsygt at være i opposition. Ja, yeah, altså englænderne <laughs> <Englanderne, laughs> en, en, en, en, en, en har jo sagt det meget, meget tydeligt. Polit, Politik is great, opposition sucks. <laughs> ja. Ja. Det, det, det gør det bare, fordi ja. det, det, det går for meget op i, at man skal man skal finde man skal faktisk lede efter noget dårligt. Ja. Og så skal man give regeringen skylden for det. Ja. Altså, sådan, sådan, sådan virker det lidt, sådan, sådan stillingsbeskrivelsen egentlig er. Og det er, som iværksætter, der gerne vil tænke, at 2 at plus 2 altid kan blive 5, så er det der nulsumsspil, som man virkelig mærker som, som oppositionspolitiker, det er det synes jeg er et hårdt sted at, sted at være. Så det andet jeg kender jeg fuldt ud, men, men, men jeg vil jo tænke, hvor... Altså på klima, der synes jeg stadigvæk, der er noget for over debatten, at vi ikke tør virkelig at tage fat. Og derfor tror jeg også, at jeg kan skabe, skabe større forandring ved at prøve at vise udenfor, at der er nogle nye teknologier, som faktisk kaldes at gøre i forhold til fødevare, i forhold til byggematerialer, i forhold til energi, og så vise ind til, at vi både kan bruge dem til at skabe noget reel forandring, og vi også kan bruge dem til at skabe nye arbejdspladser, og det forhåbentlig kan skabe noget mere håb og optimisme omkring de helt øh, radikale forandringer, vi har brug for i forhold til alle sektorer af dansk og internationalt erhvervsliv. Ikke? Øhm, og det er jo selvfølgelig også derfor i forhold til det der med at oppositionen socks og kan man få mere øh, erfare, eller kan man få mere igennem ved at sidde i regering det er jo selvfølgelig også derfor der nu er så meget fokus på om nogen kan komme ind og få de der ministerposter. Mm. Jeg vil bare gerne lige holde fast i, i Lykkes øh, position øh, fordi Lykke har jo øh, talt i meget sådan en erhvervs livslingo. Han har sagt, at han stiller op for bestyrelsen Danmark AS. Han har talt om, at nu får vi nogle almindelige mennesker ind i Folketinget. Men den der overgang fra erhvervsliv og ind i politik, Hvordan oplevede du den? Og, øh, fordi altså da Enhedslisten var færdig med at drille mig ned i folketingssalen, så synes jeg egentlig, det var meget fedt. Nej, det var så godt gået i det der. Der var en inden. situation, jeg havde været minister i to dage, og så, så tænker jeg, så, så kan man ikke helt uh, gennemskue sådan et spillet nede. Så står jeg nede i folketingssalen med en sag, og så spørger Enhedslisten, om de ville blive inviteret med til forhandlingerne. Og så prøver jeg at kigge over til, til en embedsmand, over en embedsmandsloge og finde ud af, hvad må jeg svare her. Og den embedsmand uh, kigger, altså jeg får øjenkontakt med embedsmanden, og så gør hun sådan her. <laughs> og til, nu, nu er det en podcast, vi laver Så det er ikke så sjovt Men uh, hun, hun, hun trækker sig med på bare på skulderne. skulderne Og så må jeg bare sådan fald til, hvad man gør øh, Og det er måske det sværeste Men også det smukkeste ved at komme ud fra ind i politik Det er, at man tænker på med, med, med ryggraden i stedet for Hvad plejer at vi at gøre i politik Og ryggraden er jo, at hvis der er nogen, der byder sig til Og egentlig gerne vil snakke om og prøve at skabe noget, der er bedre så sætter man sig ned og snakker med dem og det var det der gjorde med enhedslisten, når vi endte med at lave en aftale, ja, ja. hvor enhedslisten var med. Ja, ja. Det var det, de det var faktisk selvom selve der var mest sur over at vi havde inviteret enhedslisten ja, det er med. De helt havde helt ikke med det. til at få den pengene og hvad <laughs> med i gamle dage og sådan noget. Og det er jo det der er det værste ved at være i opusion, især som enhedslisten, det er jo at der er, så er der for eksempel, så er der sådan spil der handler om specifikt at holde enhedslisten ude af aftaler, for eksempel forskningsaftalen, selvom vi har ikke noget imod den, vi elsker den. Ja. Den er fint, Den vil rigtig gerne skrive under på, så må vi ikke skrive under på Nej. den, ikke? Der kan man altså simpelthen sidde i sådan en, sit oppositionsjørne og være ved at eksplodere. Men så heldigvis så kan man også snøre nye minister. En <laughs> Jeg følte, det var mig, der snørede. Men det der med at snøre... <laughs> men, men, men, men bare lige for at svare på Jeg tror, politik er egentlig... Min oplevelse er, at politik er egentlig mere tilgængeligt for udefra kommende, end man skulle tro. Det, det, er min, det er min erfaring. Så det der med enhedslæsen lykkes med at snøre dig og sådan noget, det er... det var... Det, det, altså det, det havde nok, Nå, men jeg det tænker, det kan bil. jo forestille sig en gruppe øh, hos Lars Lykke, der kommer nye øh, kandidater ind, som ikke har nogen politisk erfaring. Man kan forestille sig, at der bliver trukket ministerer ind, som måske kommer fra erhvervslivet. Altså, alt kan jo ikke bære. af hør, de har erfaring. at de har erfaring. Vi er jo nødt til at lade være med at se politik som en helt afsondret del af samfundet. Politik er, at man har gjort noget ude i det virkelige liv, og så prøver man at omsætte det til noget. Og det har man jo været vant til. Man har været vant til de positioner, man har i erhvervslivet. At prøve noget ude i det virkelige liv, som så er ud for ens virksomhed. Og så omsætte det til handling med, med, med de produkter, man arbejder med i en virksomhed. Det er den måde, man arbejder med ledelse på. Og det er det samme som minister og som folketingsmedlem. Så er der nogle formelle regler der får man sådan en lille pamflet, der hedder forretningsorden, Den kan man godt ret hurtigt øh, læse. Jamen, altså, jeg tror ikke, vi skal gøre det mere kompliceret at være politik, og jeg synes, det er sundt for politik, at der hele tiden kommer flere ind udefra, der er med til at prøve at gøre det måske mere til, at det her er fornuftigt eller ikke fornuftigt, i stedet for mere til, jamen du sagde også en gang, og jeg husker den der aftale, vi lavede dengang, der var du sådan og sådan. Men jeg, men jeg tror jo, at... at det ja. der med, må jeg, ikke, jeg altså det jeg er jeg egentlig sådan set substantielt, altså grundlæggende enig med dig i, Tommy, men... men jeg, jeg tror også, at altså de snakker om, at før øh, øh, valget øh, gik alle, går alle betjentene i gang ind i Folketinget, ikke? de går rømmer kontorer og tager folks adgangskort, ja. der ikke stiller op igen, og det er skrækkeligt traumatiserende. Ikke? Men, men de snakker jo om, at det her det bliver den største udskiftning af folketingsmedlemmer i, i rigtig, rigtig lang tid, måske endda nogensinde, og de regner med 90 udskiftninger. Det er emmer væk, væk en chat erfaring, når halvdelen på tværs af alle partier ryger bliver skiftet ud på én gang, både fordi der er historisk mange, der ikke genopstiller, men også fordi der vil være udskiftninger mange steder, der er kommet nye partier til. Massen af erfaring der kommer til at, at skabe et hul, hvor jeg er bekymret for, at det kan føre til en yderligere centralisering, især i de store partier, især i sådan et parti som Moderaterne, som har en meget erfaren leder, og så en masse nye ansigter. Betyder det, at de kommer til at sætte sig endnu mere for sig selv og klappe tingene af, Æ, og at der bliver endnu mere æ, backbencher, du gør, hvad der bliver sagt, æ, attitude derinde, det vil jo være skadeligt for vores demokrati. Nick Hagerup, hvad har det betydet for muligheden for at agere som minister, at man har en ekstrem topstyring i et parti? Jeg, må ikke lige, jeg skal nok svare på det, men, men, men lidt tilbage til det, som Tommy rejste, eller som du spurgte Tommy om og, og Tommy svarede med, med, at det er rigtig godt, der kommer folk ind udefra, det er jeg jo enig i. Øh, men, men jeg tror også, at man bliver nødt til at anerkende, at politik er øh, det er ikke sådan noget, man enten kan eller ikke kan. Altså grundlæggende er politik et håndværk, så alt muligt andet, mm. og man skal lære det. Mm. Altså man skal lære forhandlingerne, man skal lære hvordan man håndterer de andre partier, man skal lære hvordan man håndterer presse osv. Altså der, der er selvfølgelig nogen, der har mere talent øh, end andre, men, men grundlæggende er det et håndværk, og derfor kan Lars Lykke godt inde i den lidt besværlige position, at hvis det kun af ham og Jacob Engels, som kommer ind med øh, parlamentarisk erfaring, ja, så er der altså, så er, så er der virkelig noget læring, der skal tages hjem. Ellers er det ikke bare, altså, så, så vil de i forhandlingsforløb, øh, i kontakterne, i forslagene, i salen osv., der vil de blive tørret. Altså, så, så derfor, ja, altså, så, så det er rigtigt, det er godt, der kommer nogen ind udefra. Men selv men, men hvis der er sidder ekstremt erfarne ja. minister, som ja, for eksempel ja. dig selv, ja. eller hvis vi kigger på det socialdemokratiske ministerhold, ja. som var ja. øh, bare i forgårs, ja. Der har vi jo også set en centralisering af magten. Ja. Vi har set et statsministerium, som bygger mere og mere op. Vi har set rigtig mange, så alle mulige presmeddelelser, som gik igennem statsministeriet, uden det kan sendes noget ud. Og I havde som minister klar det seng om, hvad I måtte sige, hvornår. Hvad betyder det for, hvor meget, hvor meget politik man faktisk kan få igennem? Og hvor, meget, øh, hvor mange idéer, der kommer op, at det bliver så, så topstyret? Øhm, jamen, der sker i virkeligheden. Der, minister er ikke bare minister. Altså, der er et lag af ministerer, som er dem, som er omkring statsministeren, typisk dem, som også er i k i mindre grad dem, som er i ø som har daglige eller løbende kontakter, dermed jo hele tiden dialog. Så er, der, så er der en række juniorminister, hvor det at snakke med statsministeren, det er noget, der sker måske en gang om måneden. Juniorminister er, er jo ikke et officielt begreb. Nej, nej det, det mener jeg heller ikke. Det er bare Ej, nogle af de der mindre interessante ministerposter. Okay. Æh, For eksempel. Okay. <laughs> det er den, Nick mener, det er den, jeg sagde <laughs> Den Tommy havde <laughs> Det var ikke det, jeg sagde nu. Prøver oh, jeg bare det... at forklare. En I, I hvert fald dem, der ikke er, der er i K og Nå, kan ja, der er, Nå, der er altså Så på den måde er der forskel. Og så er der forskel på øh, statsministerens interessefelt. Altså, den der vilje til at blande sig kan være utrolig stor på nogle områder og, og nærmest fremmærkende på andre. Men områder. hvordan oplevede du, at den topstyring var så tydelig i, øh, i, øh, i Socialdemokratiet? Jamen, jeg har oplevet det jo først og fremmest ved, at rigtig, rigtig mange sager skårer k Altså, at K-udvalget, koordinationsudvalget, øh, hvor jeg sad, og Mette sad, og Nikolaj sad, og Morten Bødskov sad, øh, at der, der skulle sagerne forelægges. Så kommer ministeren fra ressourceområdet og siger, at vi har tænkt at gøre sådan og sådan, vi har tænkt at forhandle sådan og sådan, og så forholder man sig til, at det er så den rigtige vej at gå eller ej, men, men der er rigtig, rigtig mange sager, hvor ministeren altså hvor det er ekspeditionskontor øh, hvor man bare siger, at det er fint altså, øh. mistede du lidt motivation, og det er jo derfor at du stoppede politik? Nej, det kan man ikke sige, der var mange grunde til at stoppe politik, men, men det var ikke samarbejdet med Mette, som var øh, noget af grunden til det men, men det, du beskriver dig, Nick, det er vel det samme, som, øh, som en regering har vel også rigtig mange sager på BK-udvalget. Ja. Ja. Så, så derfor synes, det er det ikke var anderledes. Altså, det er vel også derfor, at man synes, det kunne være interessant at få en, en flerepartiregering, der flere, der har sagt det. Har I egentlig sagt det? Det kan jeg ikke engang huske. Det tror jeg... Jamen, det er Nå. flere, eller ikke? Det, synes, det, Nå, okay. det er lige skidt. Men Nick, jeg er enig i, enig, jeg, jeg anerkender fuldt ud, at politik er et håndværk. Men... Altså, men, men det kræver ikke så mange års mesterlærer, som nogle af de andre øh, håndværk derude okay. i, i, i Danmark. Og det vil sige, at jeg tror, at det er at den læringskurve, man skal på, kan de fleste intelligente mennesker godt klare på forholdsvis kort tid. tak vi for så lige på. at tale erhvervet op, uh, Tommy. <laughs> nej, <laughs> Hvad nej, men høre, handler der om at prøve at lave noget, der virker ude i virkeligheden. Og det er det, vi om noget har brug for, det er at lave politik, der virker i virkeligheden. Jamen, tror... Der er det ikke dårligt, at der er nogle flere, der kommer ind udefra. Det tror jeg altså ikke på. Ej, men... Jeg synes, det er ærgerligt, at, Venstre skiftes, at der er mange, der skifter i forhold til Venstre. Men derudover, der jo flere nye, der kommer ind, jo bedre politisk kultur, tror jeg, vi får. Jeg stopper jeg på det emne her, øh, fordi vi skal også lige nå at tale om den... Nedsmeltning i nogle af de traditionelle partier i Blå Blok, og i hvert fald en stor omrokering, som skete øh, hos de borgerlige. Øh, Venstre er halveret. De konservative er nærmest nedsmeltet. Øh, konservative, må vi jo bare øh, sige mere eller mindre objektivt, har ført en forholdsvis katastrofal øh, valgkamp. Og i aftes udbrød der så sådan et blame-game, hos de borgerlige. Her er det Venstres næster, Claus Hjort Frederiksen, som siger sin ærlige mening om de konservative. Og så har vi jo i valgkampen oplevet, at de konservative ikke har bidraget positivt til denne her valgkamp, og det kunne man måske have forventet, at de havde været <laughs> lidt mere driftsikre, men de startede med at lægge ud med at præsentere et program, hvor der skulle gives top Og øh, min erfaring siger mig, at øh, det er altså en taberstrategi. Ja, det er jo en meget øh, tydelig analyse her for Claus Jorsk. Ja. Det også altså Claus Jorsk at gøre ja. det der. Ja. Men, men det, er ellers, han, han, han for, det er jo også, fordi han er frustreret over, at de konservative forlader det, med har sådan er kaldt doktrinen med at man uh. skal huske at have det brede borgerlige med, uh, hvis uh, man vil have et flertal uh, i blå blok. Det er meget svært bare at gå til valg på topskat. Altså, Claus Hjort har lagt navn til mange ting. Det, er mest husker for Claus Hjort min tid i politik, det er Claus Hjort-reglen. Uh -huh. Det er, at når man bliver inviteret til et møde, så skal man spørge sig selv, vil du gøre det, hvis det var i morgen? Uh -huh. Det er så altså et meget godt princip i forhold til... Okay. Det kan jeg lige give til alle lytterne derude i forhold til at blive til et land. Det ligger øh, tre måneder ude i fremtiden. Så tænker man lige i marts, der vil jeg gerne, meget, meget gerne ud til ja. Danske øh, Vandværkers øh, Generalforsamling i Esbjerg og, og tale om vandkultur i Danmark. Og der skal du lige huske at sige, hvis det var i morgen, du skulle det, ville du så virkelig gerne ud til det møde. Så det er klart sjovt reglen. Nå, men det var ikke det, du spurgte ja, om. Nej, jeg spurgte med til doktrinen, fordi øh, har han ret i, synes I, at, at de konservative selv uden om den nedsmeltning, de har været igennem de seneste fire uger? Ja. Man kan vel sige, de er bedst i medvind. Ja. <laughs> altså, selv jeg kunne have fortalt dem, det var en dårlig del, den der økonomiske plan. Det er jo ikke, altså... Men det er klart, det mener og det, du politisk, nej, men Nej, nej, jo... nej, også strategisk, det var der en gave til os. Vi tænkte, ej, yes, mand, endelig noget, vi kan... Nu kan vi endelig snakke om, hvad der er, der er forskellen på fløjene. Indedslæsen og også, jeg selv har jo været frustreret over, at den melding, der kom fra socialdemokraterne og min midterregering, også har har udvisket sådan lidt, hvad er det egentlig, vi stemmer om? Det er jo meget tydeligt, at talpinden var lige meget, hvad højrefløjen sagde, så skulle Mette og alle de andre sige, det lyder spændende, ikke? Altså, det gjorde Peter Hummelgaard da det radikale, de sagde 50.000 i arbejdsudbud. Det er jo fuld... men det ved, det har han jo ikke tænkt. Han er jo siddet... Hans hoved har jo eksploderet, da han fik det at vide. Men det sagde han ikke, han sagde, det må vi, det vil vi snakke om. Altså, så så da <laughs> konservative de kom med den melding, så gav det jo også en anledning til at snakke om de forskelle, der er på, hvem det er, der sidder på posten, og, og, og også hvem det er, der sidder i spidsen, selv hvis det så er en Altså må dom, man inden... også sige, apropos det med bedst medvind, der det, det har været set udefra, har krisehåndteringen, Øh, set meget specielt ud hos de konservative. Altså, kan du prøve at uddybe, øh, hvad er meget specielt <laughs> Rigtig ringe. Øh, øh, altså, når, øh, der, det der med de deres... mediernes skylden, altså, det kommer du aldrig godt fra. Jo, men også det der med, når man er i forløb i en valgkamp, og der opstår besværlige sager, øh, så er det bedste jo at se at få sagt undskyld. Det var også en fejl. Øh, nu må vi videre. Øh, hvis vi har jo det udspil om et eller andet. Altså, jeg, synes, jeg synes virkelig, at... Øh, men, altså, men, det, men det sidste en tørrnjom han jo sådan pæve med at sige undskyld for noget han ikke skulle have sagt undskyld for. <laughs> ja, ja. Altså, der var han blevet, der var han fuldt dybt på så meget som han var skusset undskyld og så var det ikke noget det var slet ikke de der de der Nej men der var, også, var der. også en vis selvretfærdig, <laughs> ja, selvretfærdighed i det der med at stå ind til kameraet og sige okay så siger jeg undskyld kan du også gøre det med? Det er min børn gør det så siger jeg, det er jo ikke en rigtig undskyldning. <laughs> ja, præcis ikke? og det kan vi jo alle sammen sidde og se derude så der, der var jo også, altså, han kunne heller ikke finde ud af at sige undskyld så kom videre han var sur. Han synes, det var uretfærdigt. Han det, synes, det var, det var uretfærdigt. Men, men, ja. Og selvom, jeg vil bare lige spille et, et sidste klip for jer, fordi det, jeg synes er interessant omkring det her med selvrensagelse, det har i hvert fald ikke ført til, at Pape tænker, at han ikke er rettet til at stå i spidsen for de konservative. Lad os lige høre ham til sin valgtale i aftes. Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? Der er åbenbart uh, stadigvæk uh, fuld opbakning. Er det så håbløst et spørgsmål fra journalisterne, ikke? Uh, nej, det er det ikke. Det, der er håbløst, det er virkeligheden svaret. Altså... Ja. Uh, der, så skal man, ja, så sagde jeg. Ja, der skal man bare huske tilbage på gode gamle Erling Olsen, øh, som I kan huske, øh, kan jeg se, når jeg kigger ud over publikum alderskændelse. <laughs> øh, <laughs> øh, og Erling Olsen, han sagde, jeg kan ikke citatet fuldstændigt, men det var nogenlunde sådan her. Hvis man føler fra ansvaret, så kan man være sikker på, at de det ind. en. Men hvis man prøver at gribe ansvaret, så løber de fra en. <laughs> øh, og derfor skulle... Altså, øh, og papes... Øh, jeg løber for ansvar. Øh, det er der ingen grund til. Øh, jeg er væk herfra. Mm. Må jeg nok have overvejet. Ja, hvordan må, ser du... Må, øh, må jeg ikke ja. svare på... At, at, at, fordi det, Claus gjort prøver, og det, der går i gang nu, det er jo at prøve at analysere, hvorfor øh, Blå Blok egentlig, egentlig tabte. Jeg tror faktisk, øh, og det er vi slet ikke snakket om endnu, men jeg tror faktisk, at det er et øh, igen blevet et klimavalg og det var klima, det blev det udslagsgivende. Og der er det bare stadigvæk, der er det sådan, at, øh, at i blå blok, der tager øh, V og K, som er mindst lige så ambitiøse, som øh, rød blok øh, vil gøre det på en anden måde, men mindst lige så ambitiøse på klima, så tager de altså farve af, når Inger, står, øh, Inger Støjberg for eksempel står mm. og siger, øh, i en af de sidste partilederrunder, mm. at øh, det kan vi bare lige vente med. Det kan vi sgu ikke vente med. Og det er der for mange, der lytter til, og så, så er det stadigvæk, ligesom der har været med udlændingepolitik, når Socialdemokraterne har taget farve af andre i blokken, men har lykkedes at sige sig fri for det. Der vil jeg bare ikke komme fri af de andre i blokken, hvor de mener om klima. Og så, så bliver det fornemt for nogle andre i røde blok at skyde over og sige, så vil I det ikke rigtigt. Selvom de faktisk gerne vil det, og har lagt nogle ret vilde planer frem. Så derfor tror jeg, at talen her igen er, at klima er så super vigtigt, og ender med at være udsatsgivende. Jeg, har mødt mange, jeg ved godt, at jeg møder mange med det, jeg laver nu. Der, der virkelig går op i klima, men alligevel ender det med, nogen der gerne vil en borgerlig retning, ender alligevel med at lade klima være udsatsgivende i forhold til, hvordan de sætter deres stemme. Ikke? Men og så er jo det, var man faktisk også, også at Alternativet, må jeg bare ja, lige, lige hoppe så. over til jer, æ, Pernille Schieber, fordi æ, Alternativet voksede faktisk ret meget til sidst ja, og stod ja, med en grøn ja, profil ja, og endte med at faktisk få et pænt valg. Ja, det det. Æ, men, æ, men I til gengæld, som jo også gerne vil være et kendt som et grønt parti, gik jo æ, faktisk æ, tilbage Ja. Øhm, har I ikke været tydelig nok på den dagsorden, som Tommy siger her, og fokuseret mest, øh, for meget på det røde, eller hvad gik der galt i enhedslisten? Nej, altså der er jo blevet ført en meget fokuseret klimavalgkamp for, for enhedslistens side faktisk. Altså mere fokuseret på klima end nogensinde før. Øhm, og og, og enhedslisten, altså mig, hvad hedder det, brillerede jo også i at sætte noget dagsorden dagsordenen. Men I taber fire mandater. Ja, det er ikke sådan øh, lidt... <tryk> <tryk> <tryk> Ja, det er... Øh... Ja. Ja, den har jeg ikke lige fundet en, en sådan fuldstændig grimasse til svar De på endnu. Nej, men det finder jeg på et eller andet tidspunkt i løbet af formiddagen, når jeg har været igennem det spørgsmål et par gange. Nej, altså det var jo ikke godt. Altså, jeg tror, at, at muligvis så har vi specifikt faktisk været lidt sårbare omkring det der klimavalg. Jeg tror, vi har, jeg tror, vi har blødt nogle vælgere på, øh, vores klassiske velfærdsvælgere, til SF, fordi vi har snakket rigtig meget klima, og også nærmest måske kun klima. Øh, og så tror jeg også, at det der skete de sidste, faktisk kun to-tre dage, der gik målingerne jo fra, at Alternativet lå lige under spærregrænsen, til at de kom ret markant over spærregrænsen. Og jeg tror netop, at de klimavælgere, som vi deler med Alternativet, de valgte i det der sidste øjeblik at være strategiske. Vi så også Måns Lykketoft være ude og opfordre til mm. at man stemte på Socialdemokraterne. Der skulle i hvert fald ikke være stemmespil. Det skulle ikke et være et stemmespil. Vi sad altså med snakket om, kan det at alternativet ikke kommer over spærregrænsen, kan det simpelthen tabe blokken. Øh, flertallet. Og det må man sige, men det er meget tætte valg, der endte det med at være det, det kunne de godt, hvis det der havde været jo. stemmespil på indkommet, så, er jo så havde det ikke noget ulogisk i at der er nogle meget grønne vælgere, som ville have stemt i listen, som i de sidste to dage tænkte jeg stemmer sgu på alternativet, jeg prøver at få dem hedder over den der grænse. Der tror jeg faktisk, vi har, har blødt nogle grønne vælgere, øh, som uden at vi sådan, kan man sige, kunne gøre for det, men netop fordi vi fokuserede meget på. Er det politikens analyse, der viste, at 80% af alle kendte stemmer alternativet? De havde sådan en mærkelig rundspørg. Kan <lødselig> det, er det, det er ikke <lødselig> Og så 8 ud af 10 stemmer på alternativet. <lødselig> men må jeg ikke lige sige, fordi Thomas' analyse er jo uhyre interessant, det er ikke sikkert, at det har været afgørende, men det er en rigtig pointe den der med, at det er svært for de blå og blive grønne, fordi at der er dem der, som har råbt op om klimatås og nu Inger og så videre. Og hvis det er rigtigt, så har Blå Blok et strukturelt problem. Ja. Fordi hvis klima bliver ved med at være vigtigt, så vil der være en samlet rød blok, der fremstår utrolig klimaansvarlig, og så vil man kunne spille øh, Blå Blok ud mod hinanden. Men det strukturelle et, problem et, har man jo løst, et, har jo løst, ved at være meget, meget markant på udlændingspolitikken. Ja, præcis. Det er, men man, men, det, men det. Det, det er så også det, man skal gøre. Problemet er, så skal Inden. man Inger med. Ja, eller også skal de prøve at lave sådan Nå, en omvendt socialdemokratisk øh, ind, og, og, og endnu, så endnu, bare sige, hak, hak ingen af og sige, du får nul indflydelse på det her område. Det gør, det og det, kommer jo, det afgørende der bliver jo også Ej, dem, der okay. så kommer til at danne den regering. Vi kigger ind i et vanvittigt interessant forløb de næste uger, må man gå ud fra det hurtige slutsvar fra jeg hver især. Hvem ender med at sidde i regeringen? Nick? Jeg tror, der kommer en regering hen over midten. Bestående af? Uh, ah, det er svært, men, men uh, hvis jeg skal, det skal jeg jo ikke, men nu gør jeg det så alligevel. <laughs> uh, Socialdemokratiet, Moderaterne, uh, SF, uh, måske Venstre, måske. Ikke det radikale? Åh. Oh. <laughs> Panelle, hvad tror du? Jeg tror... Det er gratis, bud. <coughs> gra tak, okay. Så siger, så siger jeg, jeg ikke, at jeg håber det, men jeg tror, at Socialdemokraterne og, og Moderaterne, jeg tror, at SF trods alt må kunne huske lidt mere for torningtiden, end at gå i regering med Lars Løkke. Tommy, hvad tror du? <laughs> jeg kan ikke helt matematikken, men jeg synes, det det være vildt spændende at se, om det faktisk kunne laves. nok lidt i retning af det, Nick siger men en flertalsregering end over midten. En altså, flertalsregering? En flertalsregering? Ja, for en mand, der gerne vil så åbne så mere op og decentralisering, så er det der helt Det, vi skal gøre nu. Det er så markant, både på klima og i forhold til, vi har slet ikke snakket inflation, altså det der skal til for at fixe inflation, det kommer altså bare til gerne at gå Du Du kan sidde i det ministerkontor og, og kunne sige, de at det beslutninger, kommer til at gå uden Og lovgivning. Det er og en regering, og jeg kan godt forstå, at det kan være farligt, at der er alle mulige anlys omkring flertalsregeringen, men en flertalsregering har bare nogle manøvremuligheder i forhold til at gøre nogle ting og være ærlig omkring, nu kommer vi til at gøre nogle ting, der gør ondt, det gør vi, og så skal det nok blive godt igen på den anden side af det, og det tror jeg, det, det kan lade sig gøre, så det jeg synes jeg kunne være. Interessant men en regering, hvor Tom ja ellers ikke bliver minister. Eller ja. Eller, Nej, øh, eller. <laughs> Nej. Nej, okay. Godt, ja, vi, uh, vi når <laughs> ikke mere i uh, denne her salon. Uh, tusind tak, fordi uh, I ville komme. Tak til uh, Tommy Alers Pernille Skipper og Nick Hækkerup. Tak. Tusind tak til jer publikum for at komme. Lad os give dem en hånd. <applaus>